Jag är bara en kvinna som stannar inför en Jag har en dröm. Fotbollslandsdaget 94 slår nog all. Ja, yes, Det borde du veta i PTFM med Peter Appelqvist och Alexandra Klein. Ow! Varmt välkomna till säsongspremiären av Det borde du veta- frågesporten med glädje och allmänbildning i centrum-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 to leave And we got no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 vad säger du om det här utspelet som Göran Lambert ja, kör idag? Det är mycket olyckligt men vill han vara sin egen dödgrävare ska jag inte jag hindra honom. Då. Är det någon av de tälare som vill gissa? Lotta. Lotta. Thomas Kvick? Fel. Ähm. Jonas. Um, nej, jag tror att jag stod <står> i <jag> andra tankar. Ja, <står> ta ja. Na, oh, Aha, nu vänta, kanske trivpoletten trilla ner. Ah. Svaret är som ni hörde på slutet. Ja, jag hörde, mannen ni är. hörde på slutet är det korrekta svaret, alltså ja. Leif G.W. Persson. Ja, han ja. Ja. var ja. polis. Ja. I jag tror inte att jag fick höra honom, okay. I vanliga fall så brukar vi ha en förklaring till alla ljudklipp men jag insåg nu felet jag har gjort för jag tänkte att jag skulle vara lite huktig och klippa nästa veckas vem där är. Så det här skulle egentligen vara till nästa vecka. Men det blir roligt talande. för att nästa vecka har de ingen aning om vad vi har planerat. Det är sant. Du kommer inte ha några källor. Men, lite, men Vi hörde lite typ döden där, jag är döden det är en bok han har skrivit va? Nej, man, döden en man har han skrivit mm. eh, sen hörde vi eh, från Sun även kallad eh, sällskapsresan eller finns det svensk kaffe på grisfesten och eh, Greke Persson har skrivit en bok som heter Grisfesten Men, ni, ni märker exakt hur långsökta vi är sen <laughs> nämns Jan Guillaume som har gjort någonting med honom också Ja det här ja. är från en tv-serie de hade på 90-talet Vad då de stod och diskuterade under bord typ?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 Ingmar Stenmark medverkar i nästa, säsongs, nästa säsong av TV4:s alltså Let's Play. Och det är sant, och där är tiden slut. Då ska vi rätta de här nyheterna. Ja, det homosexuella paret de utsatts för bland annat att eh, någon har skrivit ordet homo på dörren på, till deras hem. Och eh, komedin eh, Mrs. Doubtfire kommer att bli en musikal. Och den, det är den Oscarsbelönade kompositören Alan Menken som har eh, arbetat eh, med musikalen då. Vi har ingen fakta om hur vanligt eller ovanligt det är att man drabbas av benbrott på grund av halkar i Piteå. Däremot så vet vi att i Värmländska, i Värmländska Munkfors så är det absolut farligt. Det är nästan tre gånger så farligt där som Mörby på Öland.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 Jag har betraktat varje rörelse i timmar Fullt i hela husen men vi sitter fast I en soffa med ihopflätade fingrar Och huvuden allutade emot varann För du tog mig ur mitt limbo Över målen när du rörde mig Det bara vänner här omkring oss. Jag tror jag skulle kunna som det, ta det som det kommer Även om båda tror att vi vet vad vi ska så kan vi ta det som det ta det som det kommer Allihopa stämmer upp i kar Det är något nytt på gång Frär till luften vad det medkom. Till och med hatarna säger de gillar det Ja, ja Som om de äntligen har druckit av ett sanningsserum Prat, glada pussgurkor i kuddrummet Det är på den nivån, den nivån, den nivån, ja Jag är på barnkalas där alla tuggar tuggummi Ibland så känns det så, känns det så, känns det så, ja Jag tar det steg och faller bakåt Släpp tyglarna om mig själv. Ikväll sitter jag i passagerarsätet om mitt eget liv och jag bara som någon bestämt. Baby, baby, baby. Det finns inga problem, ingen nattvänsgränd. Vi kan lösa våra Rubiks kurva känslor när vi kommer. Hem. Fyra våningar upp med ansiktet. Då har det blivit dags för första kategorin av frågor. Det är kategorin som heter histori historia. Vi börjar med en ljudfråga så våra tävlande ska lyssna noga nu.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 Vi säger att tiden är ute där. Det är i samband med diktatorn Franco:s död 1975. Just det. 1889 fick Europa sin första kvinnliga professor. Sonja Kovalevsky som hon hette, var professor i matematisk analys. Vid vilken högskola var hon verksam? Jonas. Jonas. KTH, chanser. Det är nästa ett. Nej, det är inte samma skola. Okej, okay, men det. Okay. Lotta, har du någon gissning? Närheten um, nog KTH ja, Nu vet jag det här, kanske ja, Där det. Uh, det är nog tiden, jag säger ute. tiden ute Anledningen till att jag sa att det nästan vet är att det är Stockholms Självård, högskola Stockholms universitet mm. Ja men det är två olika skolor eh, Vilka länder ingick i samar samarbetsgruppen Axelmakterna under andra världskriget? <laughs> ja men Jonas Jonas um, inte då. Eh, England, alltså Storbritannien Frankri Det är fel. Ah, nej, nej. Okay. Lotta? Eh, eh, Frankrike, USA. Det är också fel. Det var mm. Tyskland, Japan ja. och Italien. Nelson ja. Mandela var Sydafrikas första svarta president och regerade mellan 1994 och 1999. Detta efter att ha stöttat ut fängslad fram till 1990. Hur många år satt Mandela i fängelse? Lotta. Elva. Det är fel. Eh, men 25... Det är också fel. Rätt svar är ungefär 28 år. Jaha, det var så mycket. Från vilken romersk härskare kommer ordet kejsare? Från vilken härskare? Vi, vi hoppar över Jonas. den frågan för att, Ä ja, tror uh -huh. jag. Det är det svaret? <står> Nej, jag tänkte vara Ja, Nej, det får väl, det får. Har du något svalet där? Kejsar Augustus. Eh, det faktiskt han är den första kejsaren, men namnet kommer ifrån från Julius Caesar. Ja. Oh, Caesar. Ja, och där ah. är tiden för <laughs> historia slut. some education now mm Ella Iron med Comeback här på Pita FM Studentradion 92,8 och det är dags för den andra kategorin geografi, börja med en ljudfråga Det där var Midnight Train av Two Georgia av Gladys Knight Vi vill att du nämner minst en delstat som Georgia gränsar till Lotta Lotta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 Lotta. Lotta Plus sju Det är rätt Nej <laughs> Exakt rätt <laughs> San Salvador är Västinniens folktätaste land Med sina 6,4 miljoner invånare Vad heter San Salvadors huvudstad? Den ja, just det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 1990 är rätt Tjena, efter att Östtyskland såklart. och Västtyskland ja, hade förenats. Och nu Dunster är det slut på, på tiden för geografi. Hard time giving, even hard again, before you do sir, hard time again, even hard again, before you might